Глава 17. Трите вида вяра, храна и жертва. Шарада, Трая, Вибак, Йога. Арджуна пита. Тези, които не следват принципите на свещените писания, а отдават почит според своето лично въображение. Добро, страст или в невежество е това обожание. Кажи ми, Кришна, какво е реалното им положение? Шри Багаван отвръща. Съответствие с развитите наклонности отпреди, или гуните на въплотената в снага душа, вярата също на три категории се дели – добро, страст и в невежество. Чуй сега за това. Съществуването на човека е тази мяра под влиянието на различните гуни, според което той развива определен вид вяра, отговаряща на трите проявления Арджуна. Добродетелни, които по природа са, полубогове и ангели обожават – страстните на демони и ракшаси, боготворейки ги, се възхищават. А който в мрака на невежеството тъне, почитат духове на мъртъвци и таласъми. Всички, които от арогантност и високомерие, или от егоистична съвмофлюбеност и лицемерие, се подлагат на тежки въздържания и покаяния, които не се препоръчват свещените писания, потиквани от поход и привързаност нездрава които глупави са и с безмислици се занимават, измъчвайки своето тяло, а в него изфръх душата, трябва за демони да бъдат смятани осине на барата. Храната, която предпочитат създанията, също съответства на трите гуни. Три вида са и жертвите, и въздържанията, и милосърдието, чуй за тях Арджуна. Храните ценени от личности в гуната на доброто, увеличават продължителността на живота, дават сила и пречистват човешкото съществуване, изпълват със здраве, щастие и цялостно добруване. Тези храни са сочни, благи, пълноценни поради което, удовлетворяващи на вкуса и приятни за сърцето. Храните на страстните хора, които се нравят, са твърде горчиви, кисели или пък пресолени, или пък твърде силно и пикантно се подправят, или са прекалено сухи, препържени и подлютени. Те причиняват болки и стомашни мъчения и водят само до болести и неудовлетворение. Храна, приготвена значително по-рано, преди да бъде ядена, минимум 3 часа, която е безкусна, с миризма на развалено, разлагаща се и на да граняса, съдържаща продукти и остатък, които са недокосваеми и нечисти, Приятна е на тези в гуната на мрака и води до страдания различни. Жертва, която съответства на писанията свещени и с решително чувство за дълг се изпълнява. От човек, лишил се от стремеж по плодовете тленни, жертва в гуната на добродетелта се назовава. О, пръв сред баратите, нека бъде знайно, че жертвата, извършвана с мисъл за изгода или от горделивост е нечиста и нетрайна, и в страстната гуна е нейната природа. А жертва, която пренебрегва на писания, в която не се раздават осветена храна и подаяния, в която няма мантри ни подаръци за жреци и гуру, и в която липсва вяра е в тама гуна, осине на куру. Въздържанието по отношение на тялото се състои в обожание на Бога, или цялото, в почитане на браманите, на духовния учител, на по-високо поставен от нас, например родител, а също в чистотата, простотата, въздържание от сексуален живот и ненасилствено държание. Въздържанието по отношение на речта се състои в произнасянето на такива слова, които са правдиви, приятни, благотворни и полезни, без да причиняват безпокойство, знамеци, болезнени, а също и в изучаване, рецитиране и четене, на ведическите писания от светци донесени. А удовлетворението, простотата и сериозността са сред методите за въздържането на ума. Тук също спадат и пречистване на своето съществуване, както и себеконтролът в името на всеобщото добруване. Това тристранно въздържание, извършено с трансцендентално оплувание, от някой, който не очаква никаква изгода, а го прави единствено заради Бога, Аскетизмът на такава отдадена душа носи природата на добродетелта. Ако обаче го извършва някой горделив, с цел да спечели уважение или престиж фалшив, човек, който подрежда нещата си така, извършва покаяние в гуната на страста. Ако човек с неразбиране извършва въздържание, в глупостта си с неразумно самоизтезание, с цел някой друг да унищожи или пък да му навреди, в гуната на невежеството покаянието му е, ови. Милостиня, която от чувство за дълг се раздава, без да се очаква нещо в замяна и се съобразява с времето, мястото и достоинствата на личността, е в проявлението на доброто, о, потомъко на барата. Ала милостиня, дадена с очакване на нещо в замяна, с желание в резултат да се живее в райското небе, в гуната на страстта завинаги знае и си остава понеже се раздава неохотно, не на драго сърце. А даденото на нечисто място подаяние на недостойна личност без внимание и уважение в неподходящ момент за това се казва, че е в гуната на мрака Пандава. Трите слова Ом Тат и Сат обозначават върховния абсолют свят. С тях браманите започват своите песнопения по време на ведическите жертвоприношения. Затова трансценденталистите, които се заемат с извършване на жертвоприношения и предприемат благотворителни дейности и пречистващи покаяния в съответствие с правилата на свещените писания започва винаги като произнасят онкара пранава, върховния да постигнат в нетленната му слава. Произнасяки тат, без стремеж към плодовете, извършващите аскези и жертвени приношения избавят се на иллюзорната самсара от световете и отоплитането в тях постигат избавление. Опарта думата САД служи да обозначи истината абсолютна като цел на всичките яги. Със сад се назовава освен това изпълнителят на жертвоприношенията, както и на всички дейности свързани на Бога с удовлетворението, като покаянието, благотворителността и на дълга изпълнението. Осине на прита, жертвоприношенията покаянията, аскетизмът, милосърдието, дългът и въздържанията. Спазени или извършени без вяра във Върховния Бог, наричат се Асад. Те са нищо и в този, и в бъдния живот.